Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Uvažena braćo i sestre Naša današnja tema je modernistički pogled na islam Kada kažemo modernisti, mislimo na one koji pokušavaju afirmirati kod navodne znake, afirmirati islam i na što je bolje mogući način prilagoditi ga savremenim uslovima i savremenim tokovima, pa makar to išlo na štetu njegovim temeljima i principima i makar to vodilo rušenju poznatih temelja i principa ove vjere. Nevijednici su putem modernista znači i s pomoć njegovog učenja uspjeli da među muslimanima rašire ili da među muslimanima uspostave Vještačke zakone koji su produkt ljudskih glava, a posebno u oblasti politike, međudržavnih odnosa, zakonodavstva i tako dalje. Oni su uspjeli ubijediti naše, naš, našu neuku, muslimansku masu, kada je u pitanju Allahov vjera, kada kažemo neuku mislimo na Allahu želešanom vjeru, neukost u Allahov želešanom vjeri, Uspjeli su ju uvijediti da te reforme ili uvođenje tih zakona, ti vještački zakoni nisu suprotnosti sa Kur'anom. Jer Kur'an nije došao, niti objavljen po njima, da bi bio zakon ljudima i da bi im sudio i da bi im bio vodilja, nego Kur'an objavljen kako bi ljude naučio ibadet, kako bi naučio kako će oboljati namaz, hađ, kako će postiti i tako dalje. I činiti bilo koji je od drugih ibadeta. Znači, Kuran je objavljen zbog ibadeta. Dok pitanja uređivanja života, kako će ljudi živjeti, kako će se ponašati, kako će se odnositi jedni prema drugima, kako će voditi svoju politiku, to se ostavlja ljudima. I kao dokaz za to, normalno, njima nije cilj dokaz, ali cilj njim je da dokaze koji se nalaze u Kur'anu i Sunnetu, prilagode svojim učenjima. Pa kažu, znači kao dokaz uzimaju riječe Allah i in ente illa nedir Na tebi je da samo pominješ. Kažu ovaj ajed je dokaz da oslanik saoselem samo trebao pominati ljude, a ne uspostavljati, znači politiku, a ne ovaj, učiti ljude kako će rukovoditi državom, kako će se odnositi jedni prema drugima, kako će se ponašati u životu i tako dalje. Normalno, svi novotari, znači sve skupine koje su odstupile od Allahog i Želešanovog puta imaju jedan te isti metod kada je u pitanju uzimanje dokaza iz Kur'ana i Sunneta. Uzmu jedan dio dokaza ili jedan dokaz, ili dokaz koji ušte ono ne ide u prilog njima, niti ukazuju na ono što su oni htjeli reći, a ostale dokaze ostave. Ovaj dokaz, in enta illa nadir, To je na tebe da samo pominješ na upuću je na ovo što oni kažu. Dok s druge strane imamo jasni dokaze iz Kur'ana i Sunneta da ova vjera došla da sudi među ljudima. Da juči život, da juči vladanju, da juči među, među ljudskim odnosima kako da se ponašaju. Kaže Allah želešanu inil il hukmu illa lilla Allahu želešanu jedinom pripada sud. Zatim u jasnijem ajetu Kazi Allah džinašan u pele a rabbika la yu'minuna hatta yahkumuka fima shajara bainuhum tako mitoga gospodara oni neće biti vjernici sve dok za sudiju u međusobnim sporojima, tebe ne prihvate tuma raju harjan fi anfusi mimma qadaita ina dashi nasiyate znači, uswayi im frsima nimalo nelagodi zbog onoga što se im presudio vo islami taslima i dok se potpuno ne predaju šta je sa ovim ayetima i mnogim drugim u, znači u kojima Allah Želešanov o sebi govori kao o apsolutnom sudi, kao onome koji ima pravo uspostavljati zakone među ljudima, koji ima pravo učiti vladanju i odnosu, znači i međusobnim odnosima. Nažalost, ova ideja je našla plodno tlo i na našim prostorima. Tako da iz usta Naših intelektualaca, čak i u Leme, možemo čuti riječi poput Zapad je iznašao rješenja kako, kako da upravlja državom, kako da formira život u današnjim uzlovima, demokratija je dobar, dobar put i tako dalje. Naši uopšte ne pokušavaju ljudima govoriti o tome da islam ima rješenja za sva pitanja, nego islam za džamije, islam je, islam je za ivadjata A kako ćemo se vladati, kako ćemo živjeti, to se ostavlja zapadu. Na žalost, među nama koji se nekad čvrsto držali Kur'ana i Sunneta na ovim prostorima i koji se odgajali okrilje Kur'ana i Sunneta, nalazimo ljude koji su upali u sklopku modernista, u, u klopku modernista. Pa, znači, već su im dosadila predavanja moja, pa koja podučavaju Allahu i vjeri i to oni smatraju apstraktnim treba nam sad nešto novo trebamo se uklapati u savremene tokove zašto mi nemamo ono što drugi imaju draga braćo i sestre mi ne možemo naći alternativu za sve što je šariat šariat danas dao i onaj pružio ljudima od harama ono zašto možemo naći alternativu alhamdulillah ono zašto ne možemo ne možemo ići pogrešnim i zabranjenim stresima da bismo ljude podučili Allahu ovaj vjerte je za na taj način nikada neće odgojiti generacija Na taj način da neće imati jak ume ako pokušavamo zabranjeni sredstvima čovjeka dovesti na pravi put. Od takvog čovjeka nećeš imati nikad znači, neku jaku i veliku snagu na koju ćeš se moći osloniti u radu za Allaho i živlašanu vjeru. Koje su najbitnije karakteristike modernističke škole u današnjem vremenu? Koja se normalno pojavila nazad negdje otprilike 100 godina? Prva... I glavna karakteristika jeste što negiraju sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada kažemo negiraju, mislimo na dvije vrste negiranja. Prva vrsta negiranja jeste potpuno negiranje sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači to su oni koji islamsvišćenac nazivaju kuranistima ili al-kuranijun. Koji u osnovi negiraju sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kažu ono što nađemo U Kur'anu uzimamo, a sve što je mimo Kur'ana, mi ne uzimamo kao dokez. Prma tome sunnet pada u vodu, konsenzus ili jednoglasan stav islamske učenjaka, sve pada u vodu. To je potpuno negiranje sunneta Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Na takve je upozorio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao što se navodi u hadisu kojeg bilježe Imam Ahmed, Ebu daud, Tirmidhi, Ibn Maže, Darimi, a šehehul Albanije, senet ili lanas ovoga hadisa ocijenio i vjerodostojnim, kaže je poslanik sallallahu alayhi wa sallamu, pozoravajući neko na ovu skupinu, ela yušiku rađulun ala eriketihi, gotove da je došlo vrijeme kada će čovjek ležati na svojoj hoteli, wa je kul, ma wađetu muhu fi kitabin lahi fa faa Ono što nađete u Allahove knizi, halalom, od halala. Znači što nađete u Allahove od halala, to smatrajte halalom, il U oma wajattum fihi min al harami, faharrimuhu. A ono što nađete od harama, smatrajte zabranjenim. Drugom rivayetu kaže, oni koji to urade, znači koji negiraju negiraju sunnet kosanika i ono što im dođe od mene, takvi Allah je da šan mutiribu, Jer Allah je Reallahu lishanu rekao u svojoj časnoj knizi da je objavio opomenu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kako bi im objasnio ono što mu se objavljuje. Kaže: "Mi ti objavljujemo opomenu kako bi ljudima objasnili ono što ti se objavljuje. Šta ti se objavljuje Kur'an, a šta je opomena?" Sunneta lavko sa neka su A poslanis sallallahu alejhi ve sellem u istovom hadisu na početku kaže kojim smo spomenuli: "Ela o inni utitu lkur'ana wemithluhu ma" dati mi je Kur'an i nešto slično njemu. Vidimo, znači, da je poslanik sallallahu a.s.m. nagovijestio dolazak ovakve skupine, što je od obilježja modernističke škole, a to je da negiraju sunnet Allahovog poslanika sallallahu a.s.m. I, I rekli smo da negiraju sunnet potpuno, što je prvi slučaj, i među njima možemo spomenuti izjave, znači neke učenjake i njihove izjave, kao što je Hasan al-Turabi, poznati sudanski racionalista, koji dan danas živi, koji kaže, ima ljudi koji smatraju da nam je dovoljan Kur'an i Sunne, što je samo jedna naslijeđena maštarija. Nama su potrebni novi učenjaci i pravnici, koji će nam donijeti nova rješenja, koja će biti u skladu sa današnjim svjetskim tokovima. Zatim, prije njega, Mohamed Abduhu, njegov učitelj, Je rekao, svi muslimani su složni, osim mala grupica, znači na koju se ne treba osvrtati, da kada dođu u koliziju, tradicija Allahog poslanika se osedle i ono na što upućuje razum, da se daje prednost onome na što upućuje razum. A obrnuto je, znači složio se ehli sudne, složila se ulema islama, složili se prve generacije, osim malo broja onih koji, na koje se ne treba osvrtati, da kada, kako to oni kažu, razum i tradicija dođu u suprotnost, što se ne može dogoditi. Zdrav razum i sunnet, tradicija Allaho poslom nikad, nikad, ne mogu doći u kontradiktornost. Samo znači razum ili priroda koja je bolesna, koja je zatrovana filozofijom, koja je zatrovana učenja, radiš tim učenjima koja su suprotna islamu samo takva priroda može doći u kontradiktorno sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi To je jedan vid negiranja sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve S druge strane imamo one koji djelimično negiraju sunnet ili indirektno negiraju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi Šta znači to? To znači da oni u osnovi priznaju sunnet i kada sa njima razgovaraš da li priznaješ sunnet? On priznaje sunnet i priznaje hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selle. Međutim Tumače hadise Allahog poslanika sallallahu alijih vasallam Suprotno onome našto oni upućuju Tako da na kraju čovjek stekne dojam da taj hadis Nema nikakve vrijednosti Kao što ćete naći Čak i u komentaru ajeta Allahove knjige Allah Želšanu govori o znači odnosu muslimana prema židovima kršćana Odnosno kršćana i židova prema muslimanima Da neće kršćani židovi biti zadovoljni sa dok ne primimo njihovu vjeru Ili e, zaista su kršćani i Židovi jedni drugima štićenici i prijatelji. Onaj koji od vas uzme za prijatelje, on je, on je od njih. U komentaru, znači stićemo dojem da se uopšte ne radi o tom propisu. Znači ima učenjaka među, među muslimanima koji su tako prokomentarisali ova ajet da čovjek kad čita, stekne dojem da ajet ne upućuje na ono na što na prvi pogled upućuje i što može razumjeti svaki musliman koji i o poznaje zna jezika i koji može razumjeti te stvari. Tako znači da imamo tu skupinu koja neći direktno reći mi negiramo sunnet Allahog poslanika. Mi ne prihvatamo hadis, nego će kada mu doneseš hadis Allahog poslanika, ne odnosi se to na to. To je, to je možda bilo za ono vrijeme kada je poslanik sa oselem bio. Ili to je posebna situacija i tako dalje. Bez nikakvog doheza u arabskom jeziku. To je znači prva karakteristika modernističke škole, a to je da negiraju sunnet Allahog poslanika sa oselem. Stima da smo napravili razliku između direktnog i indirektnog negiranja. Direktno negiranje jeste da se u osnovi negira sunnet elah poslanika sallallahu alejhi što rade kuraniun, znači kuranisti koji ne prihvateju nikako sunnet elah poslanika, madaju u njihovim knjigama, ćete naći kontradiktornosti koliko god da čitate. Na početku knjige kaže spominje sunnet elah poslanika, poslije toga kaže da sunnet nije dokaz. Poslije toga ponovo spominje hadis elah poslanika kao dokaz za nešto i tako dalje, ko sami ni nešto daši, ja sam, ja sam problem vidu. Druga karakteristika Jeste atak na islamsko pravo. Nakon što su znači završili obračun sa sunnetom Allaho poslanika sallalahu a.s. i napornu borbu, pod navodne znake, počeli su atakovati na islamsko pravo. Pozivajući ili pod parolom obnavljanja islama, ili obnavljanja islamskog prava, ili otvaranja vrata i štihada, svi ovi izrazi u osnovi nisu loši, Ali loše je ono što se njima podrazumijeva, a to je, kako oni to smatraju, obnavljanje islamskog prava u osnovi i kažu da islamsko pravo koje je nekada pravladavalo među uslumanima i koje je ustanovljeno u prvim generacijama, ne odgovara današnjim uslovima. Tako da je potrebno iznaći nove fakije, nove pravnike koji će činiti i štihad ne po Kur'anu i Sunnetu, nego u skladu sa sa uslovima i onako kako to odgovara zapadu, zapadu u Evropi. Tako gdje god dođe do suprotnosti između zapadnog života ili života kojim danas žive muslimani i jasno kuranskog i hadijskog teksta, kurani hadijs idu u drugi plan, a radi se po, po nekakvim pretpostavljenim koristima. Ili kako to nazivaju neki fikhutejsir ili fikholakšavanja. Na taj način se olakšava muslimanima koji su i tako znači, ostavili vjeru i treba im još više olakšati. Muslimani su potpuno ostavili vjeru, odbili od sebe i sad im još treba olakšati. Znači, kuda dalje? Kuda dalje nakon, nakon ovoga stanja u kojem muslimani žive? Prema tome, oni su atakovali na islamsko pravo i žele da revidiraju i da popreve neke propise koji se nalazi u islamskom pravu. Znači, kada se radi o kaznenom pravu. Zatim drugi atak, jeste na pitanje kamati u islamu. Normalno, zapad je muslimanima danas naturio kamatni sistem. U svim videojima poslovanja danas provlada kamata. Tako da su neki koji muslimanima olakšavaju, dozvolili muslimanima da i oni uđu tokove. Obrazlažući to, slabljenje muslimana ako oni ne ušli u kamat. Ili nadzadovoljnje muslimana, Jer je nemoguće, kako oni to misle, da musliman u ovome, u ovome vremenu ostane, da ovaj ne uzima kamatu i da opstane i da njegova ekonomija bude napredna. Prvi koji su počeli propagirati ovako nešto su bili Mohamed Abduhum i njegov učenik Mohamed Rashid Ridan, koji o tome govori u svome tefsiru, koji se zove tefsir ul-Menar. On govori o ovome problemu i daje, na kraju daje ovako rješenje, rješenje je znači da muslimani uđu, i da koriste kamotu kao što koriste nevjernici, radi opšte koriste. Normalno, do ovakvih i sličnih odstupa od islama dolazi kada se pogrešno tumače ova vjera. Naćete danas ljude koji koriste šarijatska pravila kada im trebaju, a kada im ne trebaju odvaciju ta šarijatska pravila. Pa ćeš oči jedan od njih kaže, nama je prije svega važib država, pa onda vjera. Jer kaže, ako nema države, nema ni vjere. I onda koristiš je rijetsko pravilo nara je timul važib bil la vi fe waajib. Znači, A ono da se čega se ne mogu popuniti pa to je vjera, samo postaje važno prema tome država je važna. Koristi ovo pravilo kada znači hoće da da navede neko svoje mišljenje i proširi ga među ljudima. A kada su pitanju jasni tekstovi Kur'ana i Sunneta da su kršćani nevjernici, da muslimanima nema modijalog da se ne vraća Kur'anu i Sunnetu, onda kažu dobro I oni su vjernici, oni su na neki način vjernici, tako da. Jasni ajeti, nema pravila, ne radi se o pravilu. Jasan ajeti. A isti taj, znači koji je ovo rekao, je rekao prije tri godine, na dnevniku, znači njegova izvizjava prenešena na, na dnevniku Bej, Bosne i Hercegovine, na prvom dnevniku, kaže dosta više podijela vjera na one koji se prihvata i ne prihvata kod i kod Allaha i To je direktna pobuna na Allaha i riječi in the dina, in, the Allah, in Islam, jedina vjera kod Allaha i Islašanu Tako da i ovi, znači koji su zalutili kada je u pitanju kamata, uzeli su opšta pravila koristi štete. Jeste u islamu, postoji pravilo koje zove gledanje na koristi štete. Ali to pravilo ima svoje ograničenje, ima svoje uvjete, ima situacije i ima onaj koji određuje kako se i kada po njemu radi. Treća stvar na koju su atakovali je pitanje žene, kada je u pitanju islamsko pravo. Kažu da je hijab obespravljivanje žene i on omogućavanje žene da učestvuje zajedno sa čovjekom u donešenju, koristi ovome društvu. Zatim, kažu da je miješanje, kojeg mi često spominjemo, miješanje između muškaraca i žena, da je to izmišljen pojam, da ga nema nigdi u Šerijetu. Odakle vam da, da je Šerijet zabranio miješanje između muškaraca i žena. Taj pojam ste izmislili. To oni kažu. Znači, da mojte razumijeti da ja ovom, znači prenosim njihove riječi. Zatim, čovjek i žena Muškarac i žena mora biti ravnokar. Odakle on to da se pravi razlika među njima? A šta je sa Kur'anskim ajetima, hadiskim tekstovima koji pravi razliku između čovjeka i žene? I čak znači mora i dobiti jednako pravo kada je pitanje i upravljanje. Pa žena mora doći na vlast. I vlast neće biti ovaj pravedna sve dok i, i žene ne budu učestvovale u njoj. Što je suprotno rečima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Len yuflihal qawmu walau amrahum ra'atan." Ne žusteti ženama da vodi. To je znači jedno od pitanja u islamskom pravu na koje su atakovali. Jedan od njih kaže da je više ženstvo vraćanje u feudalizam. Da je to znači, vraćanje muslimana u, u mračnu doba vam je dobro poznato po čemu, i, i čime se karakteriše feudalizam. Četvrta stvar na koju su atakovali kada je pitanje islamsko pravo jeste pitanje muziki i upotrebe muzičkih instrumenta. Tako što su neki od njih zanigirali. Zamislite, da nemaj, zanigirali su da postoji jedan vjerodostojen hadis kada je u pitanju zabrana muzike. Čak ćete naći u knjizi koja je prevedena na bosanski jezik, Halali Haram, da kaže da su svi hadisi ovim riječima u kojima se govori o zabrani muzike, da su isfabricirani i da su falsifikovani, da su lažni. A jedan od tih hadisa vidje Žimam Bukhari. A da ne govorimo o drugim hadisma koji su također vjeroldostojni. Nekdje je oko devet vjeroldostojni hadisa u kojima se zabranije muzika i muzički instrumenti. Ali normalno, se da je jednu stvar, da modernisti uspijevaju proći samo kod ljudi koji ne znaju Allahovu vjeru. Kažu, nema nijednog hadisa koji zabranije muziku, a tu su vjerodostojni hadisi. Jedan od njih bilježima Muharij, u kojem se od Ebuamira Lešarija prenosi da je rekao poslanje soselebu, le je kun ene min ummeti aku Al al hirra, wal harira, wal Biće u mome ummetu skupina koja će ohalaljivati svilu muškarcima, zinaluk i muzički instrument. Znači, ako će ohalaljivati šta su u osnovi ove stvari? Zabranjene. Znači, bit skupina koja će ohalaljivati. I tako dalje. Zatim, od stvari na koje atakuju jeste nasljedno pravo. Vama je dobro poznato da u nasljednom pravu muškarac ima koliko dvije žene. Znači, sin ima koliko dvije kćeri ili unuk ima koliko dvije unuke. Oni su atakovali na ovo ovoj rekli su da je nepravda da muškarac ima koliko dvije žene. Šta je to što muškarac daje pravo da ima koliko dvije žene? Šta mislite šta je to što čovjeku daje pravo? Čovjek je taj koji se brine o poroci, čovjek je taj koji skrbi, koji radi, a žena je taj koji se drugi brinu. I ona čitav svoj život može da živi ko kaljica, kada bi se, kada bi se živilo po islamskim propisima. Ili se o njoj brine muž, ili se o njoj brine njej otac, ili se o brine njej brat ili u Uglavnom, ona uvijek se o njoj neko brine. I ona ima znači, ima stalnu brigu. I zato je Šerijet dao dvostruko pravo muškarcu nad ženom kada je u pitanju nasljedno pravo. Vidimo je da je kod nas ovdje isto u našem zakonu kada je u pitanju nasljedno pravo. Muškarcu se daje jedna kao i ženi, čime se čini velika nepravda muškarca. I od stvari, možemo znači, da govorimo i o drugim stvarima u kojima su modernisti atakovali na islamsko pravo, spomenut ćemo zadnjo, da su atakovali na pitanje žihada. Oni kažu da u islamu postoji samo žihad odbrani i čak u sladu s time su preveli i kuranski ajn, ali vi ne ali vine ne boj kada kaže borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas ali vi ne odpočinjite. Pošto aj nima to značenje. Allahu dželešanu kaže vokatilu fi se bil lene na yqatilunukum wala ta'tud. Inna Allaha la yhibbu al-muntadin. Kaže borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali nemojte prelaziti granice. Kažu mu fasiri to jest nemojte ubijati one koji nisu borci. Nemojte ubijati sveštenike, nemojte ubijati žene i decu, radnika na i tako dalje ljude u samostanima. A kod je prevedeno u skladu satije. I nemojte otpočinjati. I musliman je dan danas ubjeđen da on ne smije otpočeti borbu. Čak u vijedičkim krugovima. I treća karakteristika modernističkog pokreta ili pogleda na, na, na vjeru jeste iznalaženje savremenih metoda poziva Allahu u vjeru. Sama riječ i sam pojem či nove metode i savremene metode nije pokuđena. I mi muslimani trebamo da iskoristimo sve što nam se kruža u, u, u današnjem vremenu od dozvoljenih sredstava da bi ljudi pozvali Allaho vjer. Sve do čega su ljudi došli I može biti korisno, za Allaho vjer mi trebamo koristiti. Ali oni ne podrazumijevaju to, nego pod pojmom savremene metode podrazumijevaju metode koje koriste nevjednici u pozivanju svoje omladine u kršanstvo. Jer kod kršana cilj opravdava sredstvo. Ako će znači, određeno sredstvo biti uzrokom, da se njehova mladna vrati pod navode znake pravom putu ili ili vjeri, oni će u usprvu toga koristi različita sredstva pa makar ona bila zabranjena u njihovoj vjeri. Tako da, znači modernisti koriste ovo pravilo da cilj opravdava sredstvo i koriste sve savremene metode koje su šerijatom zabranjene da bi pozivali ljude u islamu. Kao što su muzički koncerti na kojima zajedno učestvuju hafizi Kur'ana zatim muslimanski horovi, djevojke i dječaci sa najvećim razvratnicima i drugirašima na svijedi. Ili koncert koji sada se održava po Bosni, između Hafiza, Burhana, Šabana i Halda Bešlića, na kojem je hiljade naših mladića i djevojaka, Allah zna šta rade na tim koncertima. Kažu, mi na ovaj način pridobivamo omladinu, mi na ovaj način hoćemo da okupimo, našljamo kao što su ih okupili Bogaj kako kršćani, jer ne možemo danas nikako drugačije okupiti omladinu nego na taj način. Imamo neke druge stvari koje koriste koje su šerijatom zabranjene, kako bi opravdali, kako bi opravdali ovaj taj poziv u, u Allahu dželešanu vjeru. To su bile, znači, tri glavne karakteristike koje sam vidio zashodno da se spomenu. Molim Allaha dželešanu da nam se smiluje da nas sačuva zablude o, ovih ljudi, da njih uputi na pravi put i da muslimane koji su zavedeni i koji, kojima oni uh, vjeru pogrešno predstavljaju, da im Allah Zelašano otvori put ka ispravnom svatanjom ove vjere i da nas ujedini na, na njegovoj istini i da nas usmrti kao prave muslimane. Kuluka ulihada ostafiru, ali urati ostafiru, rekomu da moja kažem, mogu te vaši za sebe, za se pražem. Wasajid Yunadi,